Dar să rămână aceștia învățătorii rugăciunii ce nu duce la Dumnezeu sau la imitarea lui Dumnezeu, nici nu schimbă pe om înspre mai bine. Noi mai știm însă și aceea că, respingând prin durerea de bunăvoie a înfrânării, plăcerea la care am alergat, ne socotim porunca, gustăm în timpul rugăciunii printr-un simț intelectual, pentru un simț al minții din plăcerea dumnezeiască și neamestecată a simțirii harului. Aceasta ajută în chimionaj și trupului să simtă dragostea, erosul nepătimașă, dragostea de Dumnezeu, făcându-l pe cel ce a experiat-o să strige către Dumnezeu cât de dulci sunt cuvintele tale în meu, mai dulci ca mierea în gura mea, ca deseu și de grăsime să se umple sufletul meu, și cu buze pline de bucurie te va lăuda gura mea, psalmul 62 cu 6 ce ce realizează în urma acestei plăceri și prin ce și prin ea în inimă, urcușul se împărtășesc de o digna dumnezeiască și de fericirea îngerească datorită, cum zice Marele Dionisie, sunt Dionisie Ropagitul, contactului Dumnezeitor al razelor divine cu ființa noastră. Dacă în sfârșit plânsul cel curățitor nu se întâmplă numai în suflet de la cei ce sunt în luptă lăuntrică, ci trece și în trup și în simțirea trupească, probă evidentă despre aceasta, fiind lacrima îndurerată a celor ce plâng pentru păcatele lor, de ce ne-am admite ca cu pietate, cu evlavie, că și semnele bucuriei dumnezeiești celei în Duh, în Duhul Sfânt se arată în simțirile trupești. Adică bucuria sufletului este împărtășită, bucuria duhovnicească este împărtășită și de trup, dacă durerea zice aici, și zicem și bucuria adăugăm noi, se manifestă bucuria, trupească bucuria normală, se manifestă și în suflet și în trup. Nu fericește apoi și Domnul pe cei ce plâncă se vor mângâia, adică vor avea în ei bucuria fructul Duhului Sfânt. De mângâierea aceasta se împărtășește însă și trupul în diferite forme, dintre care pe unele cunosc numai cei ce le-au experiat, pe altele le văd și privitorii de afară cum sunt, purtarea cu blândețe, lacrima dulce, întâmpinarea plină de har a altora, adică a emanat din sfinții, de oameni domnicești, bucurie și har atunci când se întâlnesc cu alții, cum se spune în cântarea cântărilor, faguri de miere pică din buzele tale mireasă, cântarea cântărilor 4 cu 11, căci nu primește numai sufletul, aroma, Bunurilor viitoare, ci și trupul care străbate împreună cu sufletul calea evanghelică spre ele. Cine nu recunoaște aceasta, trebuie să nege pentru veacul viitor petrecerea cu trupul, în slava lui Dumnezeu. Iar dacă va participa și trupul atunci la acele bunuri negrăite în împărăția lui Dumnezeu, atunci participă și acum, potrivit să ieși, la harul dat de Dumnezeu minții, minții umane. Iată motivele pentru care spunem așadar că acestea sunt percepute printr-o simțire, adăugăm însă și intelectuală, deoarece acestea sunt și mai presus de simțirea naturală și deoarece mintea le primește mai întâi, apoi și pentru înălțarea minții noastre spre mintea primă, mintea primă fiind Dumnezeu, de care împărtășindu-se după putință închip Dumnezeu și ea, dar prin ea și trupul unit cu ea, se fac ambele mai dumnezești, arătând prin aceasta și anticipând inundarea trupului de către Duhul în veacul viitor, de către Duhul Sfânt în veacul viitor. Căci nu ochii trupului, ci ai sufletului, primesc puterea Duhului care vede acestea. Iată motivele pentru care numim această simțire intelectuală, deși este supra supra-mentală pe lângă acestea însă și pentru a opri pe cei ce de ea să socotească drept acte materiale și trupește aceste lucrări duhovnice și negrăite. Lucrul acesta l-au pățit și aceștia, care, anti care ascultând cu urechi profanatoare și lipsite de sfințenie și judecând cu o cugetare ce nu știe să creadă și să acomodeze cuvintelor părinților și să se acomodeze cuvintele părinților, că adică să simtă ce vor să spună cuvintele părinților, au interpretat necuvincios spusele celor evlavioși, de aceea au călcat în picioare aceste spuse, aceste ziceri, iar pe cei ce li le-au descoperit i-au sfârșit, nesocotind sau chiar neînțelegând pe Marele Macarie care zice, „Sunt Macarie cel mare egipteanu, cele duhovnice sunt nepipăibile pentru cei ce nu le pot experia. Adică cele duovnicești sunt de neexperiat pentru cei ce nu le au. Dar sufletul credincios îi ajută ca să înțeleagă comuniunea ce o are cu Duhul Sfânt. Dar sufletul credincios, prin cuvintele Sfinților, înțelege ce grad sau că are un grad de comuniune de intimitate Sfântul cu Dumnezeu. Comorile cerești ale Duhului se descoperă comorile cerești ale Duhului Sfânt se descoperă numai Celui ce le primește prin experiență, cel neinițiat, însă nu poate înțelege nimic. Ascultă deci cu evlave ce se spune despre ele, până ce te vei învrenici și tu, care acum le crezi, să le obții, să le vezi. Atunci vei ști chiar din experiența ochilor sufletești ai tăi, de ce bunuri și taine, Dumnezeu să înțelege, se vor împărtăși sufletele creștinilor și aici, adică și în această viață. Un citat extins de la Sfântul Macar Egipteanu, cum spuneam, nota 1 din Părinți Greci volumul 34, coloana 920C însă auzind de ochii sufletului care cunosc prin experiență cu comorile cerești să nu crezi că e vorba de cugetare și să se întoarce sub Palama la aceste foarte bune precizări teologice și experiențiale, cum că ochii sufletului sau. Inima curată care vede pe Dumnezeu, cum spune Domnul la Matei 5, nu înseamnă cugetarea, că ochiul sufletului nu se confundă cu mintea. Și apoi continuă, căci mintea, căci aceasta, cugetă prin sine atât la cele sensibile, cât și la cele spirituale, mintale, noiera. Însă, precum o cetate pe care n-ai văzut-o încă, dacă cugeti la ea, nu înseamnă că ai experiat-o, că ai văzut-o. Tot așa e și cu Dumnezeu și cu cele dumnezești, nu cugetându-l și știindul teologic, adică citind teologie de la alții, îl experiezi. Sau precum aurul, dacă nu-l posezi sensibil, nu-l ai în mâini și nu-l vezi. Chiar dacă ai avea în cugetare de zeci de mii de ori noțiunea lui, a aurului, tot nu-l ai avea, nu-l ai vedea și nu-l ai poseda, la fel și cu comorile divine de la ai cugetat de zeci de mii de ori, dacă te-ai gândit la ele, asta e ideea, dacă nu le experiezi și nu le vezi cu ochii mintali și mai presus de cugetare, nu vezi, nu ai și nu posezi cu adevărat nimic din cele dumnezești. Am numit mintali, intelectual, noierii, acei ochi, deoarece lor le e dată puterea Duhului, a Duhului Sfânt, prin care se văd acestea. Ce vrea să spun Sfântul Palama? Că mintea nu poate să vadă singură, fără Duhului Dumnezeu, ceea ce vede în extaz. Dar vederea aceea tot sfântă, cum e numită vederea Dumnezească, e mai presus și de ochii mintali, de spiritul nostru, de Duhul nostru, care vede ceea ce Duhul Sfânt îi arată. De aceea n-a chemat Domnul nici măcar pe toți învățăcei la, vedere, la vederea negrăită și nevăzută cu puterea sensibilă, la vederea aceea duhovnicească din tabor, ci numai pe cei mai de frunte, Marele Dionisie din Areopag spune că în veacul viitor apariția luminoasă văzută a Domnului ne va înconjura de strălucire ca pe învățăciei la schimbarea la față. Iar de darul luminii sale inteligibile, mintale, noitii și de unirea cea mai presus de minte ne vom împărtăși cu mintea nepătimașă și nematerială făcută în Dumnezeita, asta e ideea, imitând mai dumnezește spiritele supracerești, puterile cerești, conform părinții greci, volumul 3, coloana 592. Iarăși observăm cu Sfântul Grigorie Palama, pe care noi astăzi, în contemporanitate, îl cinstim ca uh, vorbitorul, prin excelență, despre, din timpurile mai recente, despre uh, Harul Dumnezei despre energiile necreate, se fundamentează pe nimeni altcineva decât pe Sfântul Dionisia Ropagitul, cel atât de hulit, tot în contemporaneitatea noastră. Ceea ce pe teologii care fac asta ar trebui să-i pună să-i pună puțin pe gânduri. Dacă Sfântul Grigorie Palama se fundamentează pe sfântul Dionisia Ropagitul, pentru care nu este pseudosfânt și pentru care nu e nici filosof și nici plotinian, dacă el se bazează pe Sfântul Dionisie, își bazează teologia, iar noi elogiem la superlativ teologia Gregoriana greu Palama, atunci dacă noi negăm pe cel pe care el se fundamentează, îl negăm și pe el însuși. Îl negăm și pe uh, Sfântul Maxim Mărturisitorul, care consideră pe Sfântul Dionisie Ropagitul, ca și spunul Grigorie de Nazians, ca pe niște teologi, a căror operă trebuie să fie explicată punct cu punct, mărunțită pentru ca să fie înțeleasă, pentru că este imensă. Și Sfântul Maxim Mărturisitorul, el însuși cu o operă imensă, a avut o mare dreptate ca să se ocupe în mod special de Sfântul, de cei doi sfinți, de O Dionisie și sunt Grigorie, dialogul de sunt Grigorie de Nazions, pentru că, cu adevărat, explicările sale au fost uh, fost foarte atente și important și sunt foarte importante pentru noi pentru a înțelege uh, în adânc de desupturile cuvintelor uh, Sfinților. Deci facem precizarea că pentru Sfântul Grigorie Palama sunt Dionisia Reopagitul, sunt Isaac Siru, sunt Grigorie de Nazia, sunt Ioangură de Aur, uh, sunt pe cine am mai citat, alți sfinți părinți aici, sunt Diadoc al Foticei, sunt Simeonul Teolog, sunt uh, părinți uh, fundamentali, sunt fondatori ai teologiei sale, pe care el se sprijină, și dacă el se sprijină pe acești sfinți ai bisericii, atunci trebuie să dăm tuturor aceeași cinstire, dacă există la ei identitate de cuget, de simțire, și biserica îi recunoaște ca sfinții noștri părinți, pentru că sunt ai noștri. Continuăm. Aceasta nu înseamnă că strălucirea corpului adorat al acelui, al lui Hristos, o vom primi sensibil în împărăția lui Dumnezeu, se înțelege. Înțelesul că se poate primi prin simțuri care nu percep prin puterea sufletului rațional, ceea ce văd, adică pe Hristos prin dăzlavă, ci în înțelesul că o primim printr-un simț care percepe prin această putere, prin puterea mintală, singura aptă să primească puterea Duhului cu ajutorul căreia, a Duhului Sfânt, cu ajutorul căreia se poate vedea în lumina Harului. Deci mintea este ajutată de Duhul Sfânt ca să îl percep, ca să îl percepem și acum și în veșnicie slava lui Hristos. Iar dacă nu se percepe prin astfel de simțuri, nici nu e propriu zi sensibilă. Cine? Lumina dumnezească. Aceasta o indică de altfel și Sfântul Sus numit celor ce au minte chiar acolo, adică de Dionisierul Că Căci dacă spune că vom străluci această lumină în cu viitor, unde nu e lipsă nici de lumină, nici de aer, nici de altceva din cele ale vieții actuale, cum ne, cum ne învață Scriptura de Dumnezeu inspirată, pentru că atunci Dumnezeu va fi totul în toate, 1 Corinten 15, 28, cum zice Apostolul, evident că nu e vorba de lumina sensibilă, adică nu Împărăția Dumnezeu nu vom avea de-a face cu lumina Soarelui. Dacă Dumnezeu ne va fi atunci totul, sigur, e sigur că și lumina aceea care ne va lumina va fi Dumnezească, adică va fi slava sa. ce deci în Împărăția Lui Dumnezeu, lumina care ne luminează este zlava Lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne va fi atunci totul, sigur că lușurile mai Dumnezeu. Cum e atunci sensibilă în sens propriu? Întreabă Sfântul Grigore Palama. Iar ceea ce adaugă Dionisie despre imitarea mai dumnezească a îngerilor, care poate avea trei înțelesuri, arată că și îngerii percepe acea lumină, adică și îngerii lui Dumnezeu stau tot în lumina dumnezească. Cum însă stau dacă e sensibilă? Asta întreabă pe cei care negau faptul că lumina Dumnezească e necreat. Apoi, dacă e sensibilă, e văzută prin aer. Adică și la Dumnezeu vedem tot, aer, tot lumină prin aer. Acum Sfântul Grigore Palama încearcă să dejoace ceea ce aia spuneau. Dar atunci nu mai vede fiecare după măsura proprii virtuți și a curățeniei ce provine din ea, ci după măsura curățeniei ce se raportează la aer. De ultima și nu de prima depinde vederea mai clară sau mai întonecată a ei. Și chiar dacă vor străluci drepții ca soarele, vor străluci ca soarele pentru că vor, vor, va, vor fi plini de lumina lui Dumnezeu pe măsura lor. Nu va depinde de faptele bune ale fiecăruia, continuă silogismul, ca să arate unul mai strălucit și altul mai întunecat, ci de curățenie aerului împrejum, împrejumuitor, care îi înconjoară. Apoi ar putea fi văzute atât, atât acum cât și atunci, de ochii sensibili, Bunul veacului viitor pe care nu numai că ochii nu le au văzut și urechea nu le auzit, dar în inima omului acelui om nu s-au suit care pornește specele necuprinse încărcat cu merinda cu cugetărilor. În sfârșit cum de nu pot vedea și păcătoșii lumina lui Dumnezeu dacă ea e sensibilă dacă e ca lumina soarelui nu cumva vor fi și atunci spații despărțitoare între noi umbre și conuri de umbră Urmând acelor lumini, conjuncțiuni, conjuncții ecliptice, eclipse și cicluri multiforme, nu timpuri așa încât să fie lipsă și de pedanta deșertăciune a astrologilor în viața contemplativă din via cu cel nesfârșit. Deci, după cum se observă, și pe atunci erau astrologi, nu numai uh, în timpul nostru, în timpul democrației noastre dar cum se poate percepe printr-o simțire trupească o lumină care nu e propriu-zis sensibilă? Și acum începe să vorbească teologic, să gândește Palama, deci dacă ea nu este creată, atunci prin ce simți? O contemplăm. Răspunsul este prin puterea Duhului Atotputernic, adică prin puterea Duhului Sfânt, prin care au văzut-o și fruntașii Apostolul în tabor, adică cei trei <coughs> mai de seama apostol pe tabor din nu numai din trupul ce purta în sine pe fiul ci și din norul ce purta în sine pe tatălui Hristos de altfel și trupul va fi atunci duhovnicesc, nu psihic spune apostolul căci se seamănă trup sufletesc, se va scula se va învia, învierea de apoi, trup duhovnicesc, nu corinteni 15.44 iar fiind duhovnicești și văzând duhovnicești acest om înviat oamenii noi care vom învia vor percepe mod corespunzător strălucirea dumnezeiască adică potrivit lor care au devenit duhovnicești precum apoi acum numai prin deducție rațională ne dăm seama că avem un suflet intelectual capabil să stea de sine că e de sine și trupul acesta grosier muritor și dur ascunde, coboară face corporal și nu mai închipuit sufletul, motiv pentru care nu cunoaștem nici simțul intelectual din minte, tot așa în viața fericită din veacul viitor trupul se va ascunde cumva la fi învierii aceștia ajungând în starea Îngerilor, cum zice Evanghelia lui Hristos adică trupul va fi cuprins cu totul de zlava lui Dumnezeu, părția lui Dumnezeu nu că va fi desfințat ci el va deveni transparent cu totul luminii Dumnezești, pe măsura sfințenii personale a fiecărui sfânt în parte. Aceștia ajungând, cum zice Evanghelia lui Hristos, în starea Îngelor, Matei 22,30. Așa de mult se va subția trupul, de ceea ce am spus până acum, așa de mult se va subția trupul, va, se va transparentiza, va deveni transluci, transparent, încât nu va mai părea în general materie nu că nu va mai fi materie ce va fi o materie transfigurată dar va fi o asemenea materie încât nici nu va mai sta în calea lucrărilor mintale încât cugetările uh, uh, uh, uh, și ale sfinților gândurile sfinților și interioritatea lor va fi evidentă prin trupul lor așa cum să ne închipuim așa într-un mod trupesc să zicem așa cum vedem prin acei pești mici eh, cu, cu eh, transparenți, vedem eh, intestinele lor și vedem așa cumva prin ei, cum vedem prin geam, așa, cum înțelegem uman, așa vor fi transparente lucrările mentale și interioritatea și iubirea și sfințenia sfinților în părăția lui Dumnezeu. Asta spune aici, repet această frază. Așa de mult se va subția trupul în împărăția lui Dumnezeu, încât nu va mai părea în general materie, nici nu va mai sta în calea lucrărilor mintale, mintea îl va birui cu totul, urmarea va fi că drepții se vor putea împărtăși chiar și prin simțurile trupești ale lor de lumina dumnezească, dar acestui trupește, acestui trup pneumatizat, umplut de Duhul lui Dumnezeu, nu ca trupul nostru de acum. Dar ce vorbesc numai de afinitatea trupului de atunci cu natura, natura mentală de acum? Sunt un maxim, sunt un maxim zice: Sufletul devine Dumnezeu, ghine teteos. Încetând prin participarea la harul Dumnezeesc, toate mișcările sale mentale și sensibile, și suspendând deodată, cu aceasta, toate lucrările naturalele trupului care se îndumnezește împreună cu Sufletul potrivit cu participarea lui la Dumnezeire, la, Dumneze la slava lui Dumnezeu. Așa încât atunci numai Dumnezeu se va arăta, Dumnezeu va fi vizibil, duhovnicește, atât prin suflet cât și prin trup, atributele naturale ale trupului fiind învinse de prisosința slavei, fiind transfigurat întregul trup de măreția slavului Dumnezeu. Vom continua în episodul următor.